Ангел Караличев имало едно време, приказки, братче и сестриче, живеели ли някога един мъж и една жена. Те прекарвали дните си много сковорно и се радвали на двете си дечица, момче и момиче. Момчето се казвало Иванчо, а момиченцето – Марика. Кротки били дечицата и много послушни, зато и родителите ги гледали като писани яйца, но за нещастие жената се разболяла от тежка болест, гътнала се и умяла. Мъжът овдовял, а дечицата останали си ръчета. Мислил мъжът какво да прави, мислил, най-сет не решил да се ожени за друга жена. Довел си в къщи една проклета и зла стопанка с жълти студени очи. Тя щом зърнала двете дечица, които мирно стоели край огнището, пламнала от омраза. Вечерта мъжтехата попитала мъжа си. Утре какъв ден е? Гергьов ден. Купи едно агънце. Нямам пари, отвърнал мъжът. Тогава продай уния две дечица. И без тях можем. Момченцето дочуло думите на мъщехата, а момиченцето нищо не чуло. Какво приказваш? Оплашил се бащата. Казах каквото казах отвърнала жълтоуката жена, или ще ги продадеш, или утре вечер няма да замръкна в къщата ти. Хайде да сега вземи един сапун, един гребен, едно менче с вода и една кратунка. Занеси ги в кошерата. Повикай и децата и ги заключи там да спят. Накарай ги да се измият, защото утре на пазара трябва да бъдат чисти. Мъжът се нажалил, сълзи закапали от очите му, ала нямало ощо да прави. Страхувал се от злата си жена. Заключил децата си в кошарата, занесал им менче с вода, гребен и кратунка и им поръчал хубаво да се измият. През нощта двете си се измили хубаво, легнали на сламицата в кошарата да спят. Ала не могли да затворят очи. По едно време Иванчо бутнал кака си по рамото и тихо рекал, како, хайде да бягаме. Защо, какиното? Защото тате ще ни отведе на пазара да ни продаде. Ти откъде знаеш? Чух ги, когато си хортуваха с мъщехата. Зато и ни заключиха в кошарата. оле Иванчу, Иванчо, какво ще правим? Да изкопаем една дубка под плета и да се измъкнем навън. Запретнали се двете деца? Изровили една дупка под плета на кошарата. Взели гребена, менчето и кратунката и тичеш компоели нагоре към гората. Бягали, бягали, докато съм не минали отвъд планината. Като станало видело, мъщехата отишла към кошарата, надникнала да види какво правят двете завареничета, но кошарата била празна. Мъщехата викнала на мъжа си, твоите деца са побягнали. Тичай да ги гониш. Скоро. Мъжът грабнал кълпака си и търтил нагоре към планината. Тичал тичал все по стъпките на двете бежанчета. Прехвърлил планината, слязал на една поляна и къде пладне, наближил двете си дечица. Най-напред се обърнало момчето и рекло. како, тати иде да подирени? Хвърляй менчето. Момичето хвърлило менчето и по цялата поляна се лъснали хиляди менчета. Бащата нагазил през менчетата, спавал се. Падал, ставал, най-сетне излязал от бъкарената поляна, но децата през той време побягнали надалеч. Втурнал се пак с всички сили. Втори път наближил децата си. Како, хвърлей кратунката? Викнало момчето. Момиченцето хвърлило кратунката и по цялата поляна се жлътнали хиляди кратуни. Бащата нагазил през кратуните, спавал се, падал, ставал, най-сетне ги извървял и пак наближил децата си. Хвърлей сега гребена! Казал Иванчо, Марика хвърлила гребена и по цялата поляна поръсла изведнъж будлива гора от гребени с будлите нагоре. Лошият баща скочил в будлите и те се набили в краката му. Паднал на земята, не можел повече да върви. Двете деца побегнали далеч, в един незнаен край, дето никой не можел да ги намери. Тръгнали братчето и сестричето в този чужди край едно до друго. Марика стиснала Иванча за ръка, вървели и се озъртали, вървели, най-сетне стигнали до един кладенец. Марийка го познала, че е вълчи, защото покрай него имало само вълчи стъпки. Иванчо се навел над кладенеца и рекал, како ще пия вода от този кладенец, много съм жаден. Не пи, какиното отвърнала Марика, защото, който пие вода от този кладенец, става вълк. Иванчо се изплашил и не посмял да пие вода от вълчия кладенец. Продължи ли пътя си понататък? Стигнали до един кладенец. Той бил е мечият кладенец. Наоколо се виждали само мечи стъпки. Ще пия, мари Замолил се Иванчо. Не пи, какиното, ще станеш мечка. Отишли още понататък. Стигнали трети кладенец. Над кладенеца имало върба. Ще пия, какичко, защото умирам от жажда. Заплакал Иванчо. Пи душичке, съгласила се Марийка, а лапо напред ме покачи на тази върба. Иванчо повдигнал кака си, покачил е на върбата и се навъл да пие вода. Нощом глътнал първата глътка, то с час се превърнал на ругач. Бърже побягнал в гората, а сестра му останала на върбата. Сгушила се между клоните сиротната Марийка и там пренощувала. Не щеш ли, рано на другата сутрин дошъл войводският син да си пои коня. Скочил на земята и потеглил конската юзда към кладенеца, а лаконят се дръпнал назад, не искал да пие. Погледнал войводският син в кладенеца човешка сянка. Вдигнал очи нагоре и що да види, между върбовите клони стои едно хубаво момиче. Слездолу, момиче провикнал се войводският син, защото ми плашиш коня и той не ще да пие вода. Който ме е дигнал на върбата, отговорило момичето, той ще ме снеме. И тъй се молил войводският син, и инак се молил, Марийка не ръчила да слезе. Тогава младият войводски син повикал трима души дървари и ги накарал да отсекат върбата. Запретнали ръкави дърварите, размахали секирите. кри до вечерта, останало им още малко, за да рухне върбата. Единият дърва рекал, Хайде да си ходим, че е мръкна. Утре на гладно сърце ще досечем върбата и си тръгнали. През нощта рогачът Иванчо дошъл да споходи с траси и като видял, че върбата ще падне след десетина удара, се и почнал да плюнчи всяка тресчица и да я лепи на мястото и кратко. Преди да съмне, налепил всичките тресчици и върбата станала пак цяла. Дошли на другия ден дърварите и се смели. Пак почнали да се но и този път не сварили да я досекат. Додато мръкна останало им още малко. Прибрали се да спят. Повторно пристигнал рогачът и налепил тръсчиците. На третия ден, когато дошли дърварите, намерили върбата пак цяла. На четвъртия, на петия, все същото. Войводският син много се зачудил. Не можел да разбере каква е тази работа. Проводил един глашата и да обади на хората, че голяма награда ще получи оня който снеме момичето от върбата. Никой не се найемал. най сетне в къщата на войводата се появила една бабичка и казала, «Младо юначе, аз се найемам да снема момичето». «Ще ми дадеш ли наградата? Ще ти я дам», отговорил войводският син. Тогава бабичката впрегнала петела и котката в една малка колца, натоварила на колцата нощвите, менчето, ситото, пълно с брашно и триножника. Подкарала петела и котката към върбата. Щом стигнала под върбата, разшетала се, бърже наклала огън, обърнала триножника с краката нагоре над огъня, сложила менчето надолу с гърлото, заляла огъня с вода и го угасила. Момичето е гледало отгоре. Бабо попитало то, какво ще правиш. Питка ще меся, бабиното. За войводския син питка. Не тъй, мари бабо, засмяло се момичето. Ти слагаш триножника и менчето наопаки. Ами как, Чедо? Попитала бабата. Слез да ми покажеш. Аз не знае как. Слезде, да сляза отвърнало момичето, но сетне не мога да се покача сама, ти ще ме повдигнеш ли? Ще те повдигна бабиното. Момичето слезло от върбата, наклало пак огъня, служило триножника, както трябва, от отцяло брашно, стоплило вода, омесило питка. Заровило е в огнището да се пече. Хайде да сега, реклото на бабичката, повдигни ме пак да се кача на върбата. Чакай да си похапнеш от питката, чедо, рекла бабичката, полегни си до огъня да подремнеш, додето да се опече питката. Момичето я послушало и полегнало. Когато заспало, бабичката го сложила полечка в нощвите, натоварила го на колцата, подкарала петела и котката. Ди, петлю, ди, коте. Шибала ги тя свърбова пръчка и закарала момичето в войводската къща. Войводският син, като видял момичето на колцата, целият светнал от радост. Повикал най-добрите шивачи, поръчал им да ушият за гостенката дрехи от най-тънка коприна, украсена със сребро и злато и още на другия ден дигнал сватба. Оженил се за Марика. Вечерта двамата младоженци си легнали да спят на широкия трем. Тогава от гората пристигнало рогъчето, почнало да милва скопицето си краката на кака си и на бътя си и заговорило, тези крачка са какините, а пък тези са бътьовите. Разчуло се навсякъде, че Марийка станала войводска снаха, научила се и мъщехата и кратко. Дигнала се от селото и отишла във войводския дом. Помолила се да я приберат за ратайкиня. Марийка се смилила и прибрала мъщехата си. Живели си щастливо младият войводски син и невестата му, ходили си на разходка, а рогъчето все подира им вървяло. Веднъж Марийка рекла на войводския син. Много ми е горещо, пусни ме да ида на реката да се окъпя. Иди и съгласил се войводският син, ами с кого ще идеш? Сратай на нали ми е втора майка? Добре, идете. Отишли Марийка и мащехата и кратко да се къпят, съблекли се край брега, влезли във водата. Тогава мъжтехата, която носела змия в сърцето си, хванала Марийка, затиснала е в един вир и я удавила. Като сторила това злодеяние, лошата жена излязла, облякла е Марийкините дрехи и се прибрала в войводския дом. Вечерта войводският син се върнал от лов и като видял грозната жена в леглото си, попитала. Защо си толкова почерняла и погрозняла, Марийке? Защото цял ден ме е пекло слънцето. Войвудският син нищо не казал. Легнал си. Тък му задрямал, е го че пристигнало ругъчето и занареждало. Тези крачка са бътьовите, а другите, черните, са на ратайкинята, която удави сестричката ми в дълбокия вир. Войвудският син се пробудил, отворил очи и попитал. Защо приказвата и ругъчето? Защото отвърнала ратайкинята, завижда на хубавия ни живот и иска да ни раздели. Утре да го заколиш. Ще го заколя. Склонил войводският син. На другия ден той повикал един месър да заколи рогача. Рогачът се оплашил и почнал да се моли. Бате, кажи да не ме колят сега. Ами кога? Когато се върна от водопой. Е, сега ще ида на реката да си сръбна бистра водица и пак ще си дойда. Тогава нека ме заколят. Хубаво, рекал войводският син, иди на реката, ама и да се върнеш. Рогъчето се затекло надолу. Подири му с Кришон тръгнал войводският син. Чакай, рекал си, да видя какво ще прави той ругаче на реката, и се потолил в хръсталака край речния вир. Рогъчето, като стигнало на брега, почнало да вика. «Како, мила Какичко, къде си? Тук съм, в дълбокия вир», обадила си изпод водата Марийка. Защо си дошло, какиното? Дойдох да се простя с тебе, защото бате повика един месър да ме коли. Защо, миличко, на дума гората дето кинята, детота удави. С Богом, братче! Обадил се гласът под водата. Тъй било писано, и двамата да загинем от нашата зламащеха. Ами ти какво правиш там? Попитало рогъчето. Глътнаме ме една голяма риба. Аз седя в корема и кратко. Ако рече бате ти сам да изплете една мрежа от сребърни конци, може да хване рибата и като я разпори, ще ме спаси. Но няма кой да му каже, въздъхнала сестричката. Войводският син чул всичко, прибрал се у дома, заповядал да не закача рогача, поискал едно гранче сребърни конци, седнал и за два дни изплел една мрежа. Слязал с мрежата към реката, замрежил вира и хванал рибата. Като разпръл корема и кратко... Вътре намерил хубавата си невеста. Продумал и кратко. Марика чула гласа на своя съпруг, мигом му отворила очи и оживяла. Облекал е войводският син с още похубави дрехи и си я прибрал. Ратайкинята, щом съзряла удавницата, оплашила се грозно, хвърлила се от прозореца и се отрепала. Заживели си войводският син и младата му невеста весело и честито. Където мръднели, ругъчето все подира им вървяло. Двамата старци и месечината. Дядо, дядо о, рекла една вечер бабичката, къде ще се денем от сега нататък, очите ни слабо виждат, краката ни запряха, ръцете ни отмалняха. Как ще да си изкарваме прехраната, като си нямаме помощница? Не знам, отвърнал старецът и тежко въздъхнал. Да имахме една дъщеричка, друго щеше да е. Оборила глава бабичката. А в той време месечинката подслушвала разговора им и голяма жалба изпълнила сърцето и кратко, сянка засенчила челото и кратко. Хайде, старо, да опитаме и този път. Може пък късметът ни да проработи. Иди заложи в реката вехтия кош, с който ловиш риба. Каквото ни донесе водата, ще си го приберем в къщи и то ще ни бъде чедо. Дигнал се дядото и отишъл на реката, там, където сребреяла водата на големия брод. Заложил куша, полегнал на брега и задремал. Когато пропели трети петли, той станал и нагазил във водата, да търси куша. Набутъл го, издигнал го нагоре и, що да види, в куша се намърдало едно пате с шерена перушина. С златна човка и сребърни крачета. Отнесъл го тичешком у дома си и викнал, «Гледай, бабо, какво се е хванало нощес в нашия кош. Ох, на баба пътенцето!» Зарадвала се старицата и захванала да милва гостенчето по мокрите крила. То не може нищо да върши, но барем ще ни бъде дружинка. Жива душичка, нека се навърта покрай мене, защото много ми е додела самотията. Кажи нещо, бабиното, пътето извило нагоре главата си, отвори човката си и рекло, га, да си ми живо и здраво, рекла старицата. Никой на света не може тъй хубаво да грачи. И като смъкнала от на едно проданено кринче, тя наместила пътето вътре и му казала, Тук ти е мястото, га. Повторно гракнало гостенчето. Щом станало видело, бабичката попарила трички, наляла вода в една паничка и поръчала тъй, ние, пътенце, отиваме за гъби в гората, а пък ти ще седиш тука, да ни върдиш къщата. Навън не бива да излизаш, защото под дръвника се е загнездила една бяйновичка звезда. Щом те зърне, ще те удуши. Варди се, пътенце, нали за напред, ти ще ни бъдеш дъщеричката. Да звезда на вестолка. И двамата старци нарамили по една турбичка, заключили вратата и куцу-куцук, -куцук, заминали към гората. Штом притихнали стъпките им, пътето излязло от кринчето, разтворило крилата си, плеснало три пъти и гракнало четири пъти. Тогава мигом от него се смъкнала всичката перушина и то се превърнало на стройно момиче с златна коса и сребърни чехли на краката. Хайде сега на работа! Сирекло момичето и грабнало метлата. Измало цялата къща, подредило дървения пад звезда на старците, донесло вода с кобилицата и медниците, поляло цветята в градинката пред къщата, насякло дърва, подклало огъня, окачило черното менче на камината. Смакнало от тавана една връв се нанизани сушени гъби и ги служило да врат. Додето стане гъбената чорбица, работното момиче извадило от бъбината ръкла един топ бяло платно, скруило две ризи, на бърза ръка ги ушило и извезало пазвите им с чудни шевици. До късна вечер се трудило и готвило. Щом залязло слънцето, то размахало ръцете си три пъти като криле, гракнало четири пъти и пак се превърнало на пате. Всяко перце отишло на мястото си. Влязло пак в кринчето, звезда дървено легло, върнали се старците. Като видели разтребената къща, топлата чорбица и новите ризи, те се слисали и смаяли. Захванали да питат пътето, кой беше тук, кой накладе огъня, кой уши ризите, но пътето си лежало в кринчето и мълчало. Уморените старци са навечеряли сладко. Наспали се и на другата сутрин пак отишли в гората, този път за дренки. След завръщането си вечерта заварили къщата още по-хубаво наредена, под камината какрелогърненце суврал боб, а на куките висели окачени два нови кожуха, тъкани от мека вълна, подплатени с зешки куки. Такъв сладък бе обециям за първи път в живота си. Рекал старецът, щом преглътнал първата лъжица. През цялата нощ двамата старци не могли да мигнат. Въртели се в леглото и си шепнели, тук има нещо. Някой влиза в къщи, когато ни няма. Трябва да узнаем кой щета, разтребва и нишия нови дрехи. Как, как ли? Рекла хитрата бабичка. Утре на место да идам в гората, ние ще се изкачим върху къщата и ще гледаме през комина. Както намислили, тъй направили. На сутринта, щом завъртели ключа, старците тихо малком изправили стълбата върху стряхата зад къщата. Изкачили се на покрива и се надвесили да гледат през комина. По едно време пътето се дигнало, плеснало три пъти скриле, гракнало четири пъти, превърнало се на момиче и рекло. Сега на работа. Най-напред ще премета, сетне ще отсея брашно със струйката, ще замесе хляб, ще напаля пеща и ще го метна. Додето дето хлябът се изпече, ще ушия на дядото калцуни, а на бабичката, лъпчуни, да не им мръзнат краката. Запретнало ръкави и се заловило за работа, а старците седели на покрива и сърцата им тупкали от радост. Ех, че късмет сме имали. На стари години ще добруваме. Си шепнели двамата. Когато девойката напалила пеща и излязла навън да търси помет, за да измете жаравата, бабичката рекла. Неща дъщеря ни да се превръща пак на пате. Искам да си остане, момиче, какво можем да направим? Попитал дядото, ако и кратко изгорим пътешките дрехи, тя ще си остане такава, каквато е сега. Хайде! Извикал старецът и се спуснал през комина по веригата. Подира му скочила и бабата. Озърнала се, грабнала пътешката парушина и без да му мисли много, е хвърлила в плъмтящата пещ. Как му в този миг влязла девойката? Какво сте направили? Извикала тя, като видяла своята пътешка премяна в пеща. Вие сте ми подпалили крилата. От сега нататък аз не ще мога да ходя по небето, защото нямам крила. Че защо пък трябва да ходиш по небето? Попитала бабичката. Ох, зачупила ръце девойката, вие нищо не знаете. Аз не съм пате, а ми съм уная, дето грее нощам по небето. Аз съм месечината. Една вечер, като надничах през отвореното прозорче на вашата къща, чух какво си приказвахте, и жалба напълни сърцето ми. Тогава отидох при старата знахарка, която сбира билки, за да лекува всяка жива душичка, и я попитах какво да направя, за да ви помогна. Знахарката ми каза, че нощем съм длъжна да грея на небето, а денем, ако искам, мога да слизам при вас и да ви помагам, но ще ми са потребни пътешки крила. И като плесна три пъти с ръце, многознайницата събра всичките горски крилати гадини и рече: Нашата ви месечника иска денем да слиза при двамина самотни старци. За да вършите и работа, тя трябва да сложи на раменете си пътешки крила. Много ви се моля да отскубнете от крилата си по едно перце и по едно влакънце от гушките си, за да измайсторя от тях крила за месечинката. Всичките крилати гъдини дадоха на знахарката по едно перце и по едно пухено влакънце и тя само за една нощ ми измайстори пътешките крила, които сега догарят в пеща. Като ми ги подаде, знахарката ми поръча. Виторошке, пази крилата като очите си, ако ги изгубиш, никога няма да можеш да се дигнеш на небето и нощен по цялата земя ще настъпи дълбок мрак. Сега какво ще правим? Оплашено замигала бабичката. Ще тръгнете с дядото по гората, да събирате пухени влакънца и перца от крилца. От всяка крилата гадинка ще искате поедничко. Когато съберете перушината, ще идете в тилилейските осуи и ще намерите знахарката в една сламена колиба. Ще и кратко паднете на колене и ще я молите да измайстори още две пътешки крила. Като ги вземете, ще ми ги донесете в Старопланинската пещера. Аз ще се потуля в дън пещерата и додето не ми донесете крилата, няма да се покажа пред очите на хората. Като изрекла тези думи, девойката изкочила навън, блъснала вратата зад себе си и изчезнала. Склюмнали глави старците потеглили към гората. От птичка на птичка, от гнездо на гнездо те ходили в горските дебри и протягали ръце за перца и влакънца. Къпнали от умора, вечерно време заспивали, дето ги сварата свари. И дълго се взирали нагоре, да но видят своята месечника, но небето било винаги покрито с мрачни облаци. От всички птиците измолили по едно перце и по едно влакънце, само стърчи опашката се опанала. Не си давам аз перцата, рекла, на какво ще замяза опашката ми без едно перо. Моята опашка е най-хубава от всичките опашки на света. Вижте я е само как стърчи, и като я вирнала нагоре, тя захванала да я клати. Три дни дядото и бабата стояли под гнездото на стърчи опашката с протегнати нагоре ръце. най сетне тя склонила да им отскубне едно влакънце от гушката си, ако бабата и кратко даде една огърличка от бисер. Като си нямала бисерни зърна, бабичката оборила глава и заплакала. От очите и кратко закапали една след друга горещи сълзи. И всяка сълза, щом паднала на земята, мигом се превръщала на бисерно зърно. Събрала бабичката тия зърна, нанизала огърличка и я сложила върху шията на горделивата птичка. Тогава стърче опашката, отскубнала най-малкото влакънце от гушката си и го пуснала, но вятърът го грабнал и понесъл. Цял ден тичали старците през странаците, охкали, пашкали, най не хванали влакънцето и се опътили към тилилейските усои. Намерили знахарката и всичко и кратко разказали. Многознайницата се понамръщила, но взела перцата и влакънцата. През нощта измайсторила още две пътешки крила. От тилелейските усои старците заминали към старопланинската каменна пещера. Късно през нощта стигнали до входа на пещерата и почнали да викат. Излез, излез, месечинке. Девойката изскочила, размахала ръце, гракнала, превърнала се на пате и литнала нагоре. Грейнала. Всичките хора се показали навън да я гледат, защото по хубава месечина никога не били виждали. Златното момиче На един мъж се поминала жената и той се оженил повторно. Штом влязла мъщехата в къщи, видяла, че освен нейното доведено момиче и от първата жена било останало едно заварениче. Стрелнала го с очи и викнала на мъжа си. Той момиче не гоща в къщи. Къде да го дяна? Не виждаш ли, че е още малко и глупаво? Отговорил бащата, където ще го заведи, в гората, в морето, само да не се мярка пред очите ми. Днес раздор, утре раздор, най-сетне бащата склонил да махне първото си дете от къщи. Омеси една питка. Поръчал той на жена си. Мащехата омесила питка от прусо, пуснала я е в турбата и подала турбата на мъжа си. Той преметнал турбата през рамо, повел момичето и го завел в една страшна гора. Там имало малък хълм. Извел бащата детето си на хълма, извадил питката от турбата, търколнал е надолу и рекал. Ти че чедо да уловиш питката. Момичето се затекло подир питката и я хванало в треволяка. В той време, бащата се мушнал в гората и се загубил. Тате аз хванах питката. Обърнало се назад момичето. Тате къде си? Изкачило се пак на хълма. Погледнало насам нататък, жива душа няма. Очите му се насълзили тръгнало под старите дървета да търси пътека. Тук пътека, там пътека, никаква пътека нямало. Цял ден се лутало момичето. А когато слънцето потънало надолу зад гъстата шума на гората и взело да притъмнява, то се оплашило и почнало да плаче с глас. В дънгората в дървена колиба живеела една бабичка с Като чула човешки глас, тя излязла и викнала в тъмнината. Кой плаче там? Момиче или момче? Ако си момиче, ела при баба, ако си момче, махай се. Момиче съм, бабо, отвърнала си ротинката. Тогава по-скоро ела. Като наближило, момичето попитало. Защо не искаш момче, бабичко? Защото ми трябваше тачка, а момчетата не умеят да шетат в къщи. Момичето влязло в колибата. Бабичката го нагостила. Послала му и то легнало да спи. Подир малко легнала и бабичката. На заранта момичето станало преди бабичката, разтребило, помело, донесло вода. Като се събудила старата и видяла какво е сторило гостенчето и кратко, усмихнала се, но нищо не казала. Облякла се и тръгнала за гъби. На излизане тя заръчала на пъргавото момиче. В избата имам гадинки, змии, гущери, костенурки. Ти им попари трички и ги нахрани. Не бива да се боиш от тях, защото не хъпят. Момиченцето попарило трици, оставило ги да изтинат, занесло ги в избата, нахранило хубаво гадинките и като нямало друго, що да прави. Нанизало герданчета и вързало по едно на всяка гадинка. Напладне се задала бабичката. Гадинките се втурнали да я посрещат и почнали да се хвалят. Бабо, кака ни върза герданчета? Бабо, кака ни сладко нахрани? И на какъви баба ще върже герданче? Отговорила бабичката и пак се усмихнала. Близо до колибата течала чудна река. Тя всеки час променяла боята си. Подир платне бабичката завела момичето на речния бряг, легнала на тревата и рекла. Баби, аз ще подремна на тревата, а ти ми попей, защото не ме лови съм без песен. Момичето седнало до главата на бабичката и кротко запяло. Песента му била тиха като бръмчене на пчела. Преди да заспи, бабата проговорила сънена, гледай водата. Най-напред ще потече синя вода, сетне червена, сетне черна. Подир черната ще се зададе жълта. Събуди ме, когато дойде жълтата вода. И задрямала. Момичето очудено гледало реката. Реката час по час променяла водата си, то синя, то червена, то черна. По едно време се задъла жълтата вода и то събудило бабичката. Бабичката бърже скокнала, сграбила момичето и го потопила в реката. «Дръж, баби», рекла тя, «хвани каквото можеш». Момичето стиснало нещо и когато старицата го извадила, видяло, че държи едно съндъче. «Какво има в него?» Попитало момичето. «Когато идеш от дома си, ще го отключиш, с той ключе и ще видиш какво има», рекла бабичката. Подала му едноче, извела го от гората. Показала му пътеката към тяхната къща и го изпроводила да си иде със здраве. Отишло си момичето и като влязло в къщи, цялата къща светнала, защото жълтата вода била златна и то станало златно. Мъщехата прехапала устни от завист. Какво носиш в съндачето? Попитал бащата. Момичето отключило съндачето, отворило го и всички яхнали. Съндъчето било догоре пълно с жълтици. Разправи къде си била. Попитала мъщехата. Златното момиче всичко разказало. По-скоро да заведеш и моето момиче в оная гора. Викнала мъщехата на мъжа си. Меси една питка, като е тъй. Мъщехата се запретнала и омесила една житена питка. Бащата повел доведеното момиче, завел го на хълма в гората, търкулнал питката и когато момичето се затекло подири кратко. Той се потулил. Цял ден се лутало момичето в гората и над вечер викнало да плаче. Кой плаче? Попитала пак същата бабичка от тъмнината. Момиче или момче? Ако си момче, махни се. Ако си момиче, ела насам. Момиче съм. Отвърнало доведеното и влязло в колибата. Горската бабичка го нагостила и му послала да спи. На сутринта, когато слънцето напекло, бабичката се дигнала. А гостенчето и кратко още спяло. Намръщила се стопанката на колибата, ала нищо не казала. Събудила момичето и му рекла, аз отивам за гъби, а ти разтреби в къщи, попари трички и нахрани гадинките ми. Те са в избата. Не се плаши от тях, защото не хапят. Момичето станало, взело метлата, почнало да мете, без да поръси земята с вода, дигнало пошилка. Попарило трици за неслуги горещи на змиите, гощерите и костенурките. Гадините се изпопарили и когато на пладне се върнала бабичката от гората, те почнали да и кратко се оплакват. Бабо, кака ни изпари стриците? Много ни изпари. Боли, бабичко, и баба ще изпари кака ви. Продумала бабичката и влязла в колибата. Подир пладне тя завела момичето при чудната река и му заръчала. Аз ще подремна, а ти гледай реката, като мине синя вода, не ме буди, като мине жълта, пак не ме буди, като дотече червената, пак не ме буди. Когато дойде черната, събуди ме. Хайде сега попей ми една песен, додето заспя. Момичето викнало, но топело толкова силно и лошо, че бабата го прекъснала. Спри. Рекла му тя. Не можеш ме приспас, тая песен. Момичето млъкнало. Бабичката задрямала, а реката зашумяла и почнала да мени боята си. Когато дошла черната вода, то събудило бабичката. Горската старица скочила, хванала момичето за косите, потопила го във водата и викнала — «Дръж, баби, каквото можеш, дръж!» Момичето напипало едно съндъче и го стиснало. Бабичката изтеглила момичето на брега, дала му едно ключе, с което да отключи съндъчето. Когато си иде вкъщи, извела го от гората и му показала пътя към бащината му къща. Мащехата го чекала накрай село. Било над вечер. Когато го видяла, че е станало черно и грозно, пожълтяла отят, наси рекла, дано поне съндъчето е пълно жълтици. Отишли си вкъщи, отключили съндъчето и що да видят, вътре само змии, гощери и ръци. Запиштали всички, разбягали се. Златното момиче побегнало на улицата. Тичай по-скоро да му вземеш златните дрехи, за да облечем с тях моето доведено момиче. Извикала мъщехата на мъжа си. Мъжът се втурнал подир своето момиче. Тобе е гало, той тичал, то тобе е гало, той тичал, то тобе е гало, той тичал. додето най-сетне, като видяло, че бащата ще го настигне. Златното момиче разперило ръце и хръпнало като птичка. Дигнало се нагоре над къщите, над градините, над планинските върхове. Превърнало се на златна месечина и грейнало. Бащата останал с отворени уста. Такова чудо никога не бил виждал. От тогава златното момиче се появява нощем на небето. Цялата земя огрява и търси с очи своя роден край. Хитрата лисица, петелът с червения гребен сировел на турището и там си изкарвал прехраната. Веднъж, като пъпрел. Той намерил една парица и тръгнал към пазара да си купи нещо за кълване. Срещнала го мечката. Къде е Петлю? На пазар съм тръгнал. Заведи и мене. Да те заведа, но трябва да ти кажа, че на пътя има дълбок тръп, не можеш го прескочи, защото си много тежка. Ами, не мога. Какви големи тръпове съм прескачала, кога ме подгонят ловците. Тръгвай тогава. Опътили се двамата. Ето насреща им един вълк. Къде отивате? Попитал вълкът. На пазар отиваме, отговорил петълът. Вземете и мене, почнал да се моли вълкът. Да те вземем, вълчо, но и там на пътя има тръп. Не можеш го прескочи. Ами, не мога. Колко съм ги прескачал, когато ме подгонят овчарските кучета. Взели и вълка. Продължили пътя си. Срещнала ги лисицата, наредила се и тя им. Вървели, вървели, стигнали до тръпа. Петелът разперил криле, полетял и прехвърнал отвъд. Засилила се подира момечката и туп. В тръпа. Втори се засилил да прескочи вълкът, но и той се строполил долу. Паднала и лисицата. Петлято отишло самичко на пазар, а другарите му останали в тръпа. Минал ден, минали два, налегнал ги глад. Най-напред се обадила лисицата. Гладни ли сте? Искали питане? Отговорила мечката. Тогава, хайде да си беем, който е най-сладък, него ще изядам. Хайде! Измъжали вълкът и мечката? Почни ти да баеш. Лисицата клекнала, повдигнала нагоре предните си крака и почнала да бае. Лиса опашатка. Никак не е сладка. Кумчо вълчо див. Много е горчив. Меца медунка. Ех, че е дунка. Дръж, кумчо. Да я изядем, хвърлили се двамата върху мечката, започнали да я ядавичкът, додето и кратко видели работата. Свършили я за 2 три дни. Полежали, полежали, пак огладнели. Но лисицата, нали е хитра, скрила едно от мечите черва под мишницата и като огладняла, извадила червото и започнала да го яде. Какво ядеш, комичке? Попитал вълкът. Пробих си кожата и си въдя черва. Дай и на мен от тях. Не ти давам, защото и ти си имаш. Проби си кожата и вади. Вълкът захванал да си даре кожата с нокти, но спрял, защото го заболяло. Не мога, рекал, пробия ти. Лисицата почнала да го даре стръмно. Ох, боли! Развикал се вълкът. И мене ме болеше, но търпях. Пробила лисицата кожата на вълка и той умрял. Изяла и него. Полежала, полежала и пак почнала да огладнява. Стой в тръпа, гладува и гледа нагоре. По едно време видяла, че едно косе лети над тръпа. Косенце Белсенце, помогни ми да изляза от тръпа. Ако ми помогнеш, ще те заведа в една гора. Там има едно хубаво дърво. На него ще свиеш гнездо и ще си измътиш пиленца. Как да ти помогна? Попитало косето. Хвърляй камъчета, докато се напълни тръпът, и аз ще изкуча навън. Косето почнало да кълве с човката си камъчета и да ги пуска в тръпа. Хвърляло, хвърляло, хвърляло и най-сетне напълнило тръпа с камъчета. Когато лисицата се измъкнала, завела косето в гората и му показала дървото. Косето си свило гнездо, снесло си яйца, изматило си пиленца и запяло. Чоролика и весели рожбите си. Лисицата, като подушила пилетата, клекнала под дървото и се замолила. Кусе, братче, е ми пусни едно пиле, че е дошла на гости е майчицата ми, да е на гостя. Как тъй? Рекло Кусето. Аз не си давам ружбите. Тогава ще отсека дървото и като падне гнездото, ще ти изям всичките косенца. Заканила се лисицата и замахнала с опашката си, както дърварят замахва със секирата си. Кусето се оплашило и пуснало долу едно пиле. На другия ден лисицата дошла пак. Излагала косето, че пристигнал кумати кратко на гости, и му взела още едно пиле. На третия му взела третото пиленце. В гнездото останало само едно, косето викнало да плаче. Плаче, та се даре, цялата гора намокрило със сълзи. Дошъл един гърван и го попитал защо плаче. Косето му разправило какво се е случило. Не бой се, рекал гърванът, не си давай пилето, защото лисицата не може нищо лошо да ти стори. Тя замахва да отсече дървото с опашката си, а опашката и кратко не е секира. Отлетел гърванът, дошла пак лисицата. Ко се дойде ми на гости Войчулъв, пусни последното пиленце да го нагостя. Няма да го пусна. Тогава ще отсека дървото. С какво? Ще видиш с какво. И лисицата замахнала с опашката си. То не е секира, а опашка. Изчоролика лукосенцето. Кой ти каза, че не е секира? Я досела се лисицата. Гарванът. Аз ще го науча него, заканила се лисицата и отишла на един кръстопът. Легнала, престорила се на мъртва. Дошъл гарванът да кълвелеш. Приближил до лисицата, протегнал шия и клъвнал най-напред окото и кратко, лисицата примряла от болка, почнала да врещи. А гърванът отлетял. Иванка и Марийка. Марийка беше кръглоси ръче. Тя слугуваше в една голяма господарска къща. От зори до мрак се трепеше горката Марийка. На обяд господарката и кратко даваше да яде сухи корички, а вечер трохички, сметени от трапезата. А господарската дъщеря Иванка се излягаше на пухени възглавници, лежеше до пладне и нищичко не пипаше. Марика реши да се махне от господарската къща и да побегне, където и кратко видят очите. Когато настана нощ, тя взе хурката, каделята, вретеното и тихичко се измъкна от господарския дом. Отиде в гората. Дълго вървя между дърветата. най не се умори много, седна до дънера на един стар дъб, сложи главата си на мекия мах и заспа дълбоко. Събуди се късно. Озърна се наоколо, но не види жива душа. Само гласове на птички се чуваха в шумака. Дълго вървя Марийка в непознатата мълчалива гора. Най-подирзърна една дървена каштурка, покрита смах. Приближи се до нея, отвори вратата и влезе. Вътре нямаше никой. Леглото разхвърляно, огънят гаснал. На поличката наредени една до друга седем дълви са завързани похлупъци. Нали не беше научена да седи с кръстени ръце, Марийка остави хурката си в къта, запретна ръкави и почна да разтребва. Подреди леглото, премете, накладе огъня, седна и надяна хурката си. Завъртя вретеното. От време на време тя поглеждаше към дълвите, но не се реши да ги отвори. По едно време топор пристигна стопанката на къщата, една стара рунтава мецена и почна да ръмжи сърдито. «Що щеш в моя дом?» Но като видя как всичко е ушатано, мечката се укроти, приседна до Марийка и започна да я разпитва защо е дошла в гората между дивите зверове. Марийка и кратко разправи теглото си. Мечката въздъхна и поклати глава. Амито и нещо, попита тя, какво е. И посочи слапа каделета. Коноп, отвърна Марийка. Откъде го вземате? Сем го. Как го сеете? Марийка нагреба шепа пепел, от огнището, излезе навън и пръсна пепелта. Ей, как го сеем? Рече тя, сетне. Попита мечката. Сетне го с топим го в реката, маним го, решим го. Как го решите? Прекъсна е мечката. Марика протегна ръка и почна лекичко с пръсти да чеше мечката по козината. Мечката зажумя и сладко задряма. Като се пробуди, тя рече на Марика, ти си много добро момиче. Аз бих те задържала да ми помагаш в къшната работа, но тук е гора, и има много люти зверове. Страх ме е да не ти направят нещо лошо. По-добре е да се върнеш пак при хората. За награда ще ти дам една от моите седем дълви. Избирай, Марийка посегна към най-малката, но мечката и кратко даде най-голямата. Отвори я, рече тя, когато си идеш у дома. Марийка поеделвата, поклони се на мечката и си тръгна. Когато стигна в село, чая не отиде в господарската къща, а се прибра в полусъборената къща на баща си, където се беше родила. И нали беше страшно огладняла, че дигна по хлопака на дълвата и мушна ръката си да гребне мед. Но на место мет извади шепа жълтици. Премалня от радост, затече се към пазара и си накупи всичко, каквото и кратко трябва. И заживя човешки, като не забравеше сиромасите. Научи се господарката и кратко за мечата дълва, отиде на гости у е и дълго я разпитва как е спечелила цяла дълва с жълтици. Марика нищо не скри. И аз ще проводя моята Иванка да донесе още по-голяма дълва, рече господарката, прибра се в къщи и почна да тъкми дъщеря си. Премения, даде и кратко хорка смека като куприна каделя и я заведе в гората. Тръгна Иванка между дърветата и почна да кълне мечката че се е пръждосела в Дангора. Като стигна до каштурката с маховия покрив, ритна вратата и влезе вътре. Ох, че на лошо мирише! Рече господарската дъщеря и почна да тъшува. Отвори до лъпите, пахна се под леглото, разхвърля дрехите, най сетне зърна дълвите, стъпи на едно столче и протегна ръка. Тък му дигна по хлупака и някой грозно изрева зад гърба и кратко. Се той! Кой ти позволи да бъркаш в дълвата ми? Иванка изтърва по хлупака, обърна се, видя мечката и цяла се разтрепера от страх. Свисевката и почна да мига. Мечката изръмжа, озърна се, огледа разхвърляната къща, но нищо не каза. Разтреби, сложи всяко нещо на мястото му. Накладе огъня, седна край камината и повика Иванка при себе си. Иванка приближи и надяна хурката си. Мечката втренчи очивка делята и попита. Той какво е? Вълна отвърна Иванка. Откъде я имате? Стрижемия, троснато каза Иванка. Как я стрижете? Иванка остави вретеното, откачи мечата ножица от стената, хвана рунтавата опашка на мечката и швък. Отряза половината. Ей, как я стрижем? Извика тя. Но мечката подскочи, грозно изрева от болка, изправи се на задните си крака. Хвана с предните си лапи Иванкината коса и почна да я скубете. Както Иванка скубеше косата на Марика. Олелеле! писна Иванка. Вън. Вън. Вън. Заблъска я мечката. Да се махаш от гората ми или ще те разкъсам на парчета. Иванка изхръкна навън, но се досети за дълвата и се обърна назад. Дълвата! викна тя. Дай ми дълвата! Мечката сна от полицата оная е дълва, която беше най-здраво захлупена, и я е търкулна към Иванка. Господарската дъщеря я е гръбяса и хукна към село. Вкъщи майка и кратко захълца от радост, дай, умно че до да видим какво има не носиш. И като заключи вратата и пусна пердето на прозореца, господарката с разтреперани ръце отвори похлопака на дълвата. На отвътре рукнаха цял рой уси и подгониха двете злижини. Почнаха да ги жилят навсякъде по ръцете, по страните, по носовете, по ушите. Така ги изпожилиха, че Иванка и Майка и отекоха и станаха като бъчви. Цели три недели не посмяха да се покажат пред хората. Свалено от моята библиотека, http двойточия дабъл наклонена на наклонена черта Бук наклонена черта 332. Източник. HTTP двоеточия дабъл наклонена черта ком. Сканиране и разпознаване, Виктор, 2003. Редакция, Свилена Симеонова, 2003. Издание, Ангел Караличев. Имало едно време. Приказки Художник, Александър Денков. Редактор, Иван Кръстев. Худ редактор, Кирил Гюлеметов. Техн редактор, Здравко Божанов. Коректор Евелина Георчева Издателство Български художник София